Programa Paracatuzum, boa tarde, 27 de... é 27, é isso mesmo, né? 27 de janeiro de 2010, eu ia falar 2009 de novo, né? E entrando no ar, já estão tendo uma posse, sabe o que é ter uma posse? Uma posse do presidente da Fundação de Arte de Araraquara, Arte e Cultura, que já deve estar na linha, né, Sazão? Tudo bem. Tá aí, mas está falhando, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, querido. Como é que tá? Você tomou ou vai tomar posse daqui a pouco? Estou tomando posse agora, Nesse exato momento? É. E, aqui. Legal, César. E, a, e me diz o que, que, que, que é a Fundação de Arte e Cultura de Araquara? Fundarte, é isso, né? É a Fundarte aqui de Araquara. Ela trabalha junto com a Secretaria de Cultura e é uma fundação para agilizar os processos né, de implementação da cultura aparência. Que é também uma. uma responsável pela política cultural do município de Araraquara. Legal. E você vai tomando tomando posse. Qual que é o grande a grande diferencial que você está trazendo para para Araraquara e para a região? Enfim, o que, que você pensa em desenvolver na, na Fundarte? Fundarte? Eu não tô eu não tô te ouvindo. O que que você pretende fazer de, de diferente na, da Fundarte? Tá, então, nós estamos tomando o pé da situação agora, eu estou aqui desde o dia 18, a Suri, e a gente está sabendo do, do, dos números da, da Secretaria, mas o que a gente tem é o seguinte, tem vários projetos aí em andamento que são um sucesso aqui na da Clare, e com certeza a gente vai colocar outros processos aqui para funcionar, algumas ideias novas. Isso agora nós temos o um carnaval aqui, que vai ser uma grande festa aqui em Arafá. E aí a gente, a partir do carnaval, a gente vai estar com certeza já colocando em prática algumas ideias para enviar cultura para todos os cidadãos de Araraquara. O nosso projeto é cultura para todos. É isso. E você foi coordenador do, da Oficina Cultural Lele Abramo, é isso? Ou é ainda? Isso, exatamente. Eu fui coordenador lá da Oficina Cultural Lele Abramo e agora eu estou me desvinculando de lá para ser o presidente da fundante aqui em Araraquara. Muito bem, queridão. Então, desculpa interromper a tua posse aí, um grande abraço e dizer Falou. que, como amigo, como companheiro de Unesp, né, parceiro, conte com a gente e, agu... e, e o programa Paracatu Jumbo vai estar sempre bom, aberto para você. Tá bom? Tô Boa querido. sorte para você, querido. Grande abraço, obrigado, viu? Falou, Adeus. querido. Boa sorte e bom trabalho. Muito bem, agora a gente está aqui no estúdio hoje, o um estúdio devia ter tapete vermelho aqui hoje, né, para a gente receber, né, estamos recebendo o Névio Dias, que é uma das figuras mais significativas do Teatro de São Carlos, é isso? Boa tarde. Boa senhor. tarde. Tudo bem? Tudo bem. E quem é o Névio Dias, que chegou em São Carlos, o senhor já me disse, chegou em 1953, é 53, isso? 53, exatamente. E veio fazer, veio de onde? Eu vim de São Coitão do Sul, né? eu nasci em São Coitão do Sul, E vim aqui quando a escola de engenharia começou as suas atividades. E veio fazer o que aqui? Eu vim trabalhar na engenharia, fui chefe de sessão de materiais e depois fui secretário do Instituto de Física. Física química e matemática, física e química, na época depois virou Instituto de Física. Eu fui secretário até aposentar. E o teatro, começou a fazer o teatro quando? Eu comecei a fazer o teatro aqui praticamente em 54. 54. Mas já fazia antes lá em São Caetano não? Na verdade, não, não, eu acompanhava, não fazia, não. eu comecei a fazer no Brasil foi a primeira experiência que eu fiz no, no Brasil como ator, e eu, aí eu percebi que de ator eu não tinha nada, né, hum. aí desisti <risos> e comecei a pensar em outra atividade teatral que eu gostava, sem me dedicar um pouco à iluminação, né, uh, mas, e direção. E lá no Brás o que que era? Um grupo? Era um grupo amador que tropeçava Com todo um grupo amador né? Como que era o nome do grupo? Ah, não lembro, não lembro. nós fomos, fizemos uh, Uma peça do Nelson Rodrigues que Agora não me lembro o nome da peça ah. E aí veio para São Carlos Em 1953, em começou a fazer teatro co Como? Eu comecei a primeira peça, na verdade comecei a fazer Foi com o, o seminário Menor, de Cezano E foi uma peça Do Milor Fernandes Uma peça do Belortano, agora também não me veio a cabeça. Aí e em 53 e, 50 e 65, nesse período eu não fiz nada. Porque eu vim para cá, trabalhei, casei. Em 60 e 65 é que eu comecei efetivamente a atuar no Teatro em São Carlos. E já atuando como, como ator e diretor? Não, ah, sim, sim. Porque aí eu... Aconteceu que o SESC de São Carlos não queria uh, fazer teatro, porque o SESC estava saindo daquela fase de um teatro, de, um, de uma entidade, vamos dizer, de assistencialista, uma, uma entidade cultural. E não tinha quem dirigir a essa aqui. E, e eu me interessei, fui ao SESC, e aí, até hoje eu trabalho com o SESC, que sempre me deu apoio. Formamos o primeiro grupo do, de teatro do SESC, E depois então houve todo um processo Aí criamos a Federação de Teatro Amador do Estado de São Paulo E que ano Aí... isso? Federação surgiu em que ano? Essa, essa, essa federação Havia um movimento na época do, estado, do, do, do governo estadual de São Paulo De construir teatros no interior Interiorizar, vamos dizer assim E, e, e divulgar, e abrir um caminho para os profissionais Fazendo teatros no interior Ah, o objetivo deles era esse, praticamente era isso. E eu quando soube que havia esse movimento, naquela época devia ter uns 400 grupos, 500 grupos de teatro no interior. E já existia mais ou menos umas federações ligadas a... a, a, a, a, a o o, o era sete, Conselho Estadual de Teatro. E nós, eu me engajei nesse sistema, nesse órgão, e comecei a criar a federação aqui. Criei a federação aqui, com a ajuda dos grupos, inclusive um grupo de Araraquara, do Luiz Martinez Correia. Sim. Luizinho era ligado a São Carlos. Luiz Antônio. Luiz Antônio, exatamente. Tinha outro, o Arielvaldo. O Arielvaldo Aláquio. O Alas. O Alas. O Alas. Esse pessoal tudo todo, é, atuava mais em São Carlos, praticamente. Eles tinham atuação, mas era ligado à federação aqui. Então, que tinha dez grupos, tal Então aí eu comecei a... eu vi o teatro abandonado, esse é o teatro que há pouco tempo foi reformulado, e abandonado quatro anos, e eu cismei de... E assumi a coisa. Assumi aquela... E foi uma briga e conseguimos... Gente, o o, o, o Névio Dias lançou, ano passado, o, o Teatro Amador no Contexto Cultural de São Carlos, na memória de 1965 a 1970, né? aliás, esgotada a edição, né? É. não tem mais como achar, e aqui tem uma fotografia bastante curiosa, porque quando o senhor me chamou a atenção, Araraquara é, destruiu um teatro, que inclusive tinha palco giratório, etc., etc para construir uma caixa de sapato para virar a prefeitura, né? E aí o senhor me mostrou aqui uma foto também em São Carlos, só aconteceu a mesma coisa. Era um fenômeno. Derrubaram um teatro, quando foi que derrubaram esse teatro? Em foi isso aí. E o senhor está me dizendo o seguinte, que São Carlos tem 150 e poucos anos, e na verdade tem 120 anos de teatro. Por quê? Porque ele começa em 1800 e... 1892, um pouco antes, 1800... São Carlos é de 50, 57, né? 1857, 1862, já tinha um grupo amador fazendo teatro. Em 1862 já tinha um grupo fazendo teatro. Então, você... E aí em 1892 surge um teatro, que você vai ter a oportunidade de ver aí nesse livro, que era um negócio até espanta para a época, pois né? Pois é, estou vendo a imagem é, aqui. São do Carlos do... devia ter ok, 16 mil habitantes e um teatro igual aos teatros... De Teatro contemporâneo do de Manaus, do de Belém, do da dinheiro. Bahia oeste de São Carlos é contemporâneo. Caraca, do tempo da borracha. Mais né? velho, do, tempo... do que de Manaus. Mais velho do que de Manaus. Manaus. E é um teatro que é um absurdo. A gente olha aqui, por exemplo, você tem a quantidade aqui no mínimo, acho que o que? Quantos lugares tinha? O senhor não tem ideia? Ah, não tem mais. Mas é uma coisa grande para 16 mil pessoas e tinha é. público. Tinha público. Tinha, tinha público. público você viu que era um teatro que tinha Frisa, Camarim olha né? isso, é absurdo, quer dizer, infelizmente o, o público, não, o, o, os ouvintes não podem ver a imagem, mas é uma coisa assustadora, é, né? corresponde e... a isso, esse público é o que cabia, tá. esse teatro não copiava o outro de, de, de, em termos de arquitetônico, né? tá E Mas... tinha esse, então, um da Bahia, um em... Não, tinha esse teatro no Brasil, tá. tinha vários teatros. E teatro. sabe por que foi, qual o motivo que levou, por exemplo, a destruição desse teatro, com o teatro da Araraquara também, que era que tinha o um Paco Geratório e tudo mais tá <risos> Tem ideia de por que destruíram isso? É difícil dizer... É... Porque aqui, lá ficou a prefeitura, que é uma caixa de sapato, e aqui construíram o quê? É um desent... é, aí não... não, aí construíram esse outro e ficou abandonado também, Esse aqui é o atual teatro Ficou abandonado 4 anos né, Quando eu lutei para terminar esse teatro aí Com os, os estudantes Inclusive o pessoal da Araraquara E depois se fez se, Não se fez mais nada nesse sentido Fez teatro A, a política dos de governos que, sei lá, A política cultural é complicada Onde você falou da Araraquara Eu posso falar que eu tive uma, uma briga Com o prefeito A, a Rômulo, Rômulo Lupo porque os, o, os elementos, o pessoal de teatro da Araraquara ia utilizar aquele teatro antigo, bonito, lindo no teatro. E esse teatro estava abandonado. E me pediram para interceder é, com o prefeito, para deixar ele ensaiar, porque o teatro não tinha, a porta não tinha, não tinha fechadura. Qualquer um entrava. E eu fui lá, e, e o que me espantou quando entrei no teatro, foi que estavam fazendo uma festa de São João, no teatro cheio de bambu, etc. E eu vi ainda os restos desse, desse teatro, que ele não, era, era talvez um dos poucos teatros no Brasil que inclinava... Sim, a plateia. A, não, o, a, a, o palco. O palco. E esse sistema todo está tudo quebrado. Eu fui ao, ao Lupo e ele disse que, pelo menos, ele pusesse uma fechadura naquela porta, né? E ele me disse assim que a prefeitura não tinha recursos. Na época eu era um pouco mal criado né? Acho que eu contendi um pouquinho ainda E eu enfiei a mão no bolso Tirei um, uma nota não sei de quanto Falei, prefeito, minha contribuição para você comprar uma fechadura <risos> Bom, aí... Acabou a conversa Aí o palco exato. meu Ele esse deu exato. um murro, brigou, ficou bravo Eu falei, seu prefeito, não tem nada Eu sou um cidadão, estou dando uma Se eu não, tem, porque eu não tenho, porque tu não tem cem reais Eu estou dando uma fechadura é, Aí ele ah, Parou um pouquinho da conversa E contou para mim em seguida, nós vamos derrubar o teatro, vamos fazer um, um prédio da prefeitura com dois teatros. Um maior e uma sala menor. E acabou virando hotel Virando um nada, né? Ah, virando nada. Bom, me diz uma coisa, o senhor falou que um período aí aqui em São Carlos teve um período que o teatro ficou parado também. Aí vocês.. Que, que ano que é isso? 60 e. Aí foi antes. Esse teatro ele ficou, esse teatro foi inaugurado em 66, ele ficou 60. 63 para trás, 61, 62, 63 Ficava, Ficou parado sem Fico um qualquer. Parado. E a construção dele quando que é? Que eu estou vendo a foto aqui da biquinha, Mas não tem a data, quando foi construir esse teatro? Em 60 e... 65 acho que começou 64. 64. O Primeiro encontro com o teatro em 1964. É. É, 64. Aí ficou abandonado. Não, e aí já estava abandonado. Já estava abandonado. Já tava abandonado. Tá. Ah, o primeiro encontro aqui. É, ele tá. deve ser de 61, 62, 63. Exatamente. 60, 60. 60. Foi no governo do professor Lobby. E aí vocês ocuparam o teatro, os grupos ocuparam o teatro, né? E começaram a desenvolver o que dentro do teatro? atividade, bom, quando nós ocupamos então, essa história já estou cansado de, de repetir, o teatro não tinha forno, não tinha porta não tinha, não, não tinha acabamento é, não tinha nada não tinha uh, lugar para sentar, não tinha nada era terra uh, e nós arranjamos uns tijolos com as tábuas e começamos a, a reunir os grupos lá eu falei com o professor deixa o grupo lá, servir de sede da federação, ele falou vai lá e fica lá Aí nós começamos a trazer, aí tu o Zé Celso, fizemos Orquestra Sinfônica, uh, trouxemos alguns atores de São Paulo, nessas condições. Né? E comprar espetáculo não, era mais para formação mesmo de. de... Não, não, espetáculo o espetáculo mesmo. É, o É, o Zé Celso veio com essa peça famosa dele que é. A, a... Bacantes. É? Bacantes? Não, não. A, a, a minha idade já começa a negar fogo. Tem uma foto enquanto o senhor está falando bem no, aí. Sim, bem no começo, bem no começo aqui. Bom, veio Zé Celso, veio Plínio Marcos, veio no... o, o Plínio Marcos, Marcos veio tarde. depois, o Plínio Marcos veio depois. Tem uma foto do Plínio aqui. A história aqui, do Plínio Marcos até é muito interessante. Por quê? Contar para seguinte. Nessa época e até hoje, né? São Paulo é uma cidade conservadora. Sério? Uh. Ah. <risos> Você está brincando, mas <risos> tá e aí? Brincando. Então, nessa época, era pior, né? É. Você... Imagina. Eu também. vinha de São Paulo, tinha assistido toda a evolução do Teatro Brasileiro, tinha estourado, tinha tido uh, modificado, com vestido de noivo. Quando foi, o um teatro mudou tudo, né? O Zembisque, com vestido de noiva e outras peças aí, mudou tudo. E eu já vinha lá com a ideia do... Do Arena. Aqui em São Paulo ainda se fazia um teatro do Procópio, 20 anos atrás, certo? E eu então não me... quis romper eh, esse processo, estava difícil, que a cidade era um pouco. E quando o primeiro festival que nós fizemos aqui, eu... havia muita resistência. eu fiquei pensando, se nós levarmos uma peça em que se fala merda, vai ser um desastre. E eu fui em São Paulo, o Plínio estava iniciando a carreira dele, tinha sido descoberto por, uh, uh, lá em São Paulo, estava começando, ele tinha dois perdidos no Oito Sul, e eu convidei o Plínio para vir em São Carlos, que era desvirginar São Carlos, nesse sentido de ter Ainda bem que ele não trouxe o anão, então, né? <risos> não, ter <risos> rompido essa barriga, o Plínio veio e com dois perdidos e quando começou a peça, começou a sair um, saiu outro, saiu outro, saiu outro. Começou já. Pelo menos dez casais saíram, né? Mas na época, os estudantes da época eles tinham uma, uma, uma formação cultural muito boa, sabe? Muito boa. Menos técnica que tem os jovens de hoje, que hoje tem pouca cultura, desculpem falar, não <risos> tem muita tecnologia e pouca cultura, mas eles eram bem formados culturalmente. A situação da época, não Muita TV, máquina e pouco é, pensamento. A gente tinha muito pensamento e menos, e menos máquina. Então, mas então foi. Aí o teatro gelanchou. As peças que fizeram aqui eram peças modernas, entendeu? Revolucionárias, que só, muitas delas nem o profissional fazia no Brasil. O nível era muito bom, entendeu? Basta dizer que São Carlos nessa época, de, 60 e, de 65 né, a 76, foi a cidade mais famosa em teatro moderno no estado de São Paulo. Nós fiz, tínhamos é, festival nacional, festival nacional, tivemos dois ou três festivais nacionais, sabe? Então, São Carlos chegou a um apogeu, assim, importante, né? Foi perdendo depois, 76, foi geral, né? isso foi geral mas São Paulo depois caiu e, agora... e basicamente nesse período a universidade aqui da Federal, Universidade Federal de 1970 né, 71, 70 acho que é né não, a Federal já começou já o Leandro já, porque o Leandro começa lá vem pra cá, aqui é 60 e pouco 70 e pouco né Acho que é 71, 72, uma coisa assim. Mas me diz uma coisa, então, quer dizer, nesse período que é tido como grande momento áureo aí do teatro em São Carlos, né? Que é nos anos 60, 64 é. a 70. 76 né, foi, 76, foi. esse período tal, o que, que fazia de diferente o teatro em São Carlos? Que era tido, inclusive, é reconhecido até por, pelos. Tem é. livros, inclusive, falando sobre o teatro amador, no, no Estado de no São estado, Carlos, E em São Carlos especificamente. com repercussão nacional, porque exatamente. tinha que fazer nacional. Vinha a peça da Paraíba, Rio Grande do Sul. E o que, que vocês faziam de tão diferente assim em relação aos outros? <risos> milagre, era... milagre. Milagre, né? Vocês me explicaram. Ou seja, havia um engajamento. É, pessoas havia tavam... um engajamento, engajamento. Os grupos eram unidos, havia uma luta. E havia o governo do Estado nessa época. Ajudava muito, entendeu? Eles tinham uma política de popularização do teatro. O governo do Estado de São Paulo tinha uma política. E tinha o, o presidente da, do, do Conselho Estadual, de, de, de, de sete, Conselho Estadual de Teatro, o Najib Alchem, era apaixonado por teatro, e, que, de, e apoiava muito o teatro universitário e o teatro amador, certo? É, e o teatro, inclusive o teatro profissional, e os críticos eram muito contra ele. Porque eles até um tempo eles dominavam. E, e, e o, o Najib mudou isso fez esse plano de popularização no governo do Natal, que era popularizar o teatro no Estado, né? construir teatros, e por coincidência, como São Carlos havia começado um teatro e estava parado, a atenção da, do Conselho Estadual voltou para São Carlos, que era o teatro mais fácil de construir dentro do plano deles. Então nós levamos essa vantagem. Eu não fiz milagre nenhum. Para mim aconteceu o seguinte... Havia a ideia de fazer um teatro em São Carlos. O Pascoal Carlos Magno lançou essa ideia. Pode falar. O primeiro prefeito... O prim primeiro prefeito, o doutor Perdigão, é, queria fazer, certo? O, o, o Najib queria fazer. E o Macei queria fazer também. Então, na verdade, o, o cavalo passou o reiado e eu montei... <risos> E juntamos essa força, a moçada da época se engajou nesse movimento, inclusive o pessoal da Laracola, e foi feito um movimento. No estado todo o movimento era muito grande, então tudo deu certo, entendeu? Tá, e aí a, a própria coisa da federação também fortalecia uma discussão política oh, mais ah, de organização grande, e, e E depois vocês acabaram criando o Instituto Cultural de não, Antes Cênica do Estado. Não, antes? Não, antes veio a Confederação de Teatro Mundo. Confenata, né? Como que não, é? Não, Conta ESP. Confenata e... é Nacional, é isso? A é, a Confenata é Nacional. A Conta ESP foi uma entidade que eu também fui o primeiro presidente da DOC, né? É e o Carlos Pinto de Santos, que hoje é secretário de cultura. Que é o secretário de cultura, de cultura lá de Santos. É, foi presidente o Amíltons Saraiva, que também era ligado ao teatro, foi secretário. Aí fizeram, foi feita a confederação a a, a, confedera a confederação, conta reunia, reunia mais ou menos 20 30. Tinha 18 federações de estado. Legal, a gente vai voltar a tocar nesse assunto mas agora é o seguinte, quando esse, a gente começou a ficar importante esse programa, os amigos todos o César que vocês viram agora vai tomar posse na fundação lá de, de Araraquara né? no momento da posse ele quis entrar no programa para falar que ele tava tomando posse, isso é muito bom porque inclusive o programa tá ficando importante né? e também tá acontecendo alguma coisa em Atibaia, na sexta-feira parece que inaugura uma casa de chá O senhor já está convidado e parece que já está na linha o Rudá, é isso, Rudá? Estou sim. Eita! E aí? Está me ouvindo bem? Eu não estou ouvindo muito alto vocês, se tiver é... como aumentar. Não, é que a gente cria essa, essa dificuldade mesmo, porque aí a gente pode falar o que a gente quer e vocês não têm direito a responder, né? <risos> ah, entendi. É uma jogada. Mas é e aí, o que está acontecendo, Rudá? O que está acontecendo em bairro? Além da chuva, aliás está feia ah, da de, chuva, Além né? dos alagamentos lá embaixo, né? O que é lá embaixo? que nós não sabemos o que é lá embaixo. Não, são os bairros mais baixos, mais perto do rio, né? Sim. Mas, então, eu falando agora sobre o ponto. A gente está montando um ponto gastronômico, é. a gente decidiu usar esse termo gastronômico para não ficar fechado, inclusive, é. porque já, já tinha uma casa de chá nesse ponto que estava que sendo reconhecida. Então, eu quero manter toda essa... manter a linha da casa de chá, mas adicionar... É, A alta gastronomia, aos poucos, se transformando num bistrô, é, vindo com uma entrada italiana para acompanhar o um happy hour, então fazer essa, essa mescla bem legal, legal. Inclusive o casarão é um casarão antigo da cidade, acho que foi até prefeitura. Foi, então tem uma hum. grande história e você entra e tem um baque, porque é uma decoração super moderna. Hum. De arquitetura moderníssima, né? Modernéssima é, é ótimo. Você gostei, gostou, né? Eu, não gostei, não eu posso te chamar de pai ou você prefere papai? Não, eu prefiro que. <risos> prefiro que você faça. Mas e aí? Que que... Eu, vocês estão no meio, numa rua que tem folia de rei, é isso? Exatamente. A gente agora no começo do ano aqui na rua principal entre as igrejas, que antigamente era a rua direita, é. hoje é a José Lucas. É. Ela é a rua onde passa uma das principais, não é? Onde passa a Congada. Que a Chibai é uma das únicas que mantém a Congada, né? Que é, é a Folia de Reis, naquela mais antiga, sem tradição, que é a da, dos tambores. E aqui é muito legal porque tem a Igreja da Matriz, né? Que era a Igreja dos Brancos, e na outra ponta da rua tinha a Igreja dos Pretos, né? Que é Nossa Senhora do Rosário. Hum. E eles fazem essa travessia muito bonita, inclusive na, numa segunda de janeiro. Eles entram tocando os tambores na igreja, é um negócio bem emocionante mesmo, né? Tá, e quando que acontece isso? Isso acontece nas festas de Reis mesmo, entre a entre o Natal e o dia 6 de janeiro, né? Tá, e depois tem a, durante, isso tem a cavalhada, que é a mais antiga do estado, tem duzentos e poucos anos e é um Tá, isso vai, isso vai de todo o estado. Oi? Tá, isso vai passar na rua em frente ao, ao espaço em como chama o espaço de vocês, hein? Ao ponto, então. Justamente por essa ideia da gente estar na rua entre as igrejas, né? A gente resolveu por o um nome de Santo Ponto, porque tá. é um ponto que está entre as santidades daqui, né? Okay. É isso. É isso. É, e aí, mais? por exemplo, a, a, a folia de rei passa na frente da, da, do santo ponto e, te, e entra dentro do santo ponto, vocês vão fazer uma relação isso com a folia de rei, vai ter uma relação cultural da coisa, e como é que é? Então, na verdade, eu tô querendo, eu e o, a, os parceiros estamos todos querendo deixar um negócio bem aberto, tanto pra questão cultural, tanto pra questão de, de educacional mesmo, então relacionar com oficinas de arte, de artes plásticas, a Barman, a Barista, né? Que mexe com café. Estamos querendo mexer com tudo isso, só que por enquanto está uma correria para a inauguração legal. mesmo. E que é a inauguração quando que é? Né? Vai ser agora no, no dia 2, terça-feira, e a casa vai funcionar, o Santo Ponto vai funcionar da terça ao domingo, das duas e meia às nove e meia da noite. Tá legal, então. Boa sorte. Bom, depois desse merchandising todo, acho que eu vou ganhar uma Coca-Cola zero, né? E agora tá a Coca-Cola inclusive vai bancar. Duas Coca-Cola zero. né? Duas Coca-Cola zero. Coca zero. Tá bom? Tá bom. Então, um beijo. Boa sorte pra vocês. Quem estiver passando por Atibaia, quem conhece Atibaia, quem não conhece também, aliás, o pessoal da rádio aqui em Mariana, todo mundo, foi que agora tem um bom motivo para conhecer Atibaia, né? Hoje tem. Tá bom, então? todo o lance cultural e turístico, agora ainda tem o Santo Ponto. Tá legal. Então, ok. Boa sorte pra vocês. Um grande beijo um beijo, querido. um Até beijo, tchau tchau. tchau tchau desculpa fazer essa interrupção seu neve, é mas a, é, agora tem essa história, e tem, vai ter uma entrada ainda lá pro final do programa do D2 que faz uma coisa super moderna e eles me cobram, todo mundo fala, oh, cara, eu quero entrar no teu programa pra falar isso ótimo, ótimo isso é muito bom então nós vamos entrar com o D2 lá no final pra falar da, do encontro dos nerds <risos> em São Paulo, que é um bando de gente que entende. Bom, mas enfim, aí vocês criam a federação, da federação vai para a CotaESP, é, é, é, tá? Confederação, exatamente. Confederação não. e essa estruturação política vai se para pelo estado ou não? Como é que foi? Foi, foi. Então é o que eu digo, nessa época haviam 400 grupos amadores no Estado 400, 400? 400 grupos amadores. Isso no quando? E nessa fase 65, 70, 76 já tinha diminuído um pouco, mas ah. Pelo menos seis, sete anos foi isso aí. E, e quando isso começa a ter um declínio? Quando 76. Isso... 76, por quê? Política, né? Muda o governo, muda o governo, muda a política. E vocês tiveram que sair é, do Tiago? Aí veio a Revolução, né? Em 64, houve um período também da Revolução. Mas né, eu acho que a Revolução não teve nada a ver com isso. O que foi é que houve uma modificação geral, as prefeituras, o governo do estado não se interessaram mais, então a, a geração que veio também é a geração diferenciada, já influenciada por outros processos. É um processo normal de modificação, de crescimento, né? Coisa passada, coisa passada, né? dificilmente se repete. Eu acho que se repete, tem ciclos, né? Eu vejo que hoje... Há um grupo de teatro, uma meninada aí querendo fazer alguma coisa, com dificuldade tremenda, porque não, não sabe o que fazer, como fazer, aonde recorrer. Eu sinto muito isso, né? E todo mundo fazendo sem ferninho, não, não, não se unindo. Pois é, isso é, esse é o grande, que... Esse é o grande diferencial. Aliás, o teu pessoal brinca comigo e fala que... Não, porque... Eh, como que você diz que não há... Não parece que cada, cada grupo que começa, começa com uma perspectiva que... A, o, o teatro parece que começou a existir a partir dele, né? É. Não tem teatro não. antes, é, não, não tem não, teatro não, depois. Não, não. Eles são é, exato, o teatro. Exatamente. E essa desunião, isso é uma coisa que acaba fragilizando é, muito, inclusive. É que eu, digo, que, eu vou dar um exemplo. Naquela época, qualquer jovem daquela época conhecia... As peças, conheci o teatro, conheci a li literatura. Hoje você vai, há pouco tempo um, um jovem, um grupo de, de, de, vieram conversar comigo e montar uma peça. E eu propus uma peça de um ato para eles começarem. Ah, mas nós queríamos montar Shakespeare. Oxa! Eu bom. falei, olha, eu vou. <risos> eu vou dar um exemplo. O Paulo Tran, numa vez numa conversa, perguntava se ele ia montar Shakespeare, ele falou, bom. Ele devia estar com uns 40 anos, ele falou, quando chegar lá para os 60 anos, eu acho que eu tenho condições de montar gente <risos> então... Pois é, e o Vamor Chagas, acho que a semana passada, é, esse final eu... de semana, <risos> deu uma entrevista no Roberto Dávila, Conexões Internacionais. Ele falando do Hamlet, é. quando ele conseguiu montar o Hamlet, de Hamlet E nunca ele conseguiu montar o exatamente. Hamlet Porque era uma linguagem que ele falou que eu não tenho é, é, é, Era uma linguagem própria de inglesa é, no Exatamente eu, eu, eu... eu fui entender, falou, fui, eu me achei um péssimo ator Quando eu consegui montar, montar o Hamlet Porque a hora que eu fui entender Quando eu, li, eu fui ler as coisas do, do Camões é. Aí eu entendi o que é a língua É daquela cultura inglesa Entendeu? Aqui no Brasil o único ator que fez sucesso foi o Sérgio Cardoso, ainda estudante, montou, que foi até hoje é, é mencionado isso, né? que foi um, uma casualidade, um jovem genial como ator, ele era como genial e, e fez, né? dentro das limitações, óbvio, mas foi o melhor que se fez aqui. Eu, eu, eu Depois vários atores fizeram, né? vários atores fizeram, mas quando você ouve ou, ou assiste. Então, eu ouvi quando você ouve um ator inglês falando Shakespeare, você vê o definencial, né? Eles têm toda uma tradição, a língua ajuda. A, pa a palavra não é simplesmente... Ah, um... não, não, ela, ela é o veículo próprio da, daquele texto, né? E é o grande, e é o grande é, poder do teatro, é, né? Exatamente, é, a palavra. é o definencial. Seu Névio, querido Névio Dias, Ângelo Bonicelli, Bonicelli e Getúlio Alho são três cavaleiros do apocalipse né? Não que aqui em São esporte. Carlos que mantém a ideia da história do, do Ica-SESP ica ica não, não somos só nós não, sim, mas é. em São Carlos são os três batalhadores é. que mantém a ideia não, o, que que o, o que é o ica especificamente? o que é o Ica-SESP? Instituto Cultural de Arte Cênica de São Paulo é um grupo Que nasceu uns 20 e tantos anos aí Liderado pelo Carlos Pinto Que hoje é secretário Municipal de Cultura de Santos A Angel e outros aí remanescentes remanescentes desse movimento Eu Sim. falei o senhor, o Ângelo e o, o Getúlio. Getúlio Aí Getúlio. o senhor falou de uma outra pessoa que eu Não, tem, Na... tem, tem o, Ney, o Ney O Ney Vilela Ney Lela, Tem gente... o chamo... Tem mais um rapaz Que eu vou lembrar o nome dele aí O, o, o filho do o Vicentinho o Vicente uh, Vicente Camargo filho, tem várias pessoas nesse ah. grupo aí. e eles esse grupo uh, se uniu conseguiu se manter durante 20 anos reúne duas vezes por ano uh, nós trocamos ideia um grupo e agora está começando a, a desenvolver uma atividade mais intensa relacionada com divulgação de cultura e já tem já tem uma, uma editora E esse livro foi editado por esse... Então, já editou vários outros volumes... Vai, vão editar mais ou, alguns livros... E está tendo uma atividade... Nós temos um, uma, uma semana de artes cênicas... Já vai para o segundo ano no Sesc... Uma semana inteirinha de atividades cênicas... Aliás, foi muito bonito... Esse, ano passado, né? O ano passado, você viu... E já está programado para esse ano, não? Já agora em março... Ah, em março... março. Aliás, de ICASF reúne aqui... Todos... Todos os elementos do Estado que fazem várias cidades do Estado vão se reunir aqui, aqui vai ter o um Congresso. Já tem data tudo isso já? Tem. Ah, já? já tem data? Mais? Já tem um dia 23 de, de março. Março. De 3, 23. Então já está a programação feita. É, tem várias várias atividades a semana inteira, né? De 23 a 30. E nessa ocasião eu vou lançar meu um novo o livro. segundo livro. É sobre o. Qual que é esse livro? Esse livro é sobre um, um Genésio Ruda. Genésio Ruda foi um personagem famoso. É, na época foi tão famoso, ou mais famoso que o Mazaropi. O Mazaropi até se baseou nele para criar esse personagem. E de onde era o Genésio? Hã? Ele era daqui de São Carlos? O Genésio é a família dele toda de São Carlos. todos São Carlos. Mas ele nasceu em Campinas. E nesse livro eu não vou contar agora porque... Tá. Porque tem, que, tem que ler. Ele só nasceu em Campinas. Tá. Mas... E o Genésio, desde menino... Montou um cirquinho na Vila Neri... Ali tinha um parque... Né? Tinha zoológico... Tinha tiropombo... Tinha, tinha, tinha basquete... Era um grande parque que tinha ali... Aqui na Vila Neri é, isso? É, no meu livro eu vou retratar claro. tudo isso aí... Vou trazer a túnel, tudo isso aqui... E o Genésio começou ali com um cirquinho de moleque... É, sai... É, decide... Possivelmente ele foi para a área do okay. circo... Vai para o teatro... E aí... Acontece o seguinte... Nessa época aparece o primeiro filme falado nos Estados Unidos, que é o cantor de jazz, Al Jolson. Dois anos depois, o Luiz de Barros, que era um empresário, resolveu fazer um filme falado. Por brincadeira, ele diz: "Eu também sou capaz de fazer". Você imagina no Brasil que você não um E fez, e fez. E o Genésio é o ator, ator, ele o Tom Bill do primeiro filme falado brasileiro. Não, brasileiro, brasileiro. E do segundo também. Que, e Ele fez uma paródia do, do, do Pagão, que era um filme famoso, Ramon Novarro. ele fez o babão. E o, o Genésio fez muitos filmes, 10, 12 filmes ele fez. É, ele trabalhou no fi, na, na fim da carreira dele, ele fez três filmes com o Mazarope. Três filmes que eu, eu tenho esses filmes, né? Zé do Periquito, Pedro Malazartes e o outro, agora eu já não me vi na cabeça, eu vou levar outro nome. Então, o, ge o genésio, nesse uh, aspecto, né, você tem uma ideia, quando, quando lançou do, uh, a peça, o, o filme, né, Procura-se dos Altários, dessa época, ele era famosíssimo, né? numa semana, primeira semana, 35 mil pessoas foram assistir. Eu tinha 13 anos e assisti, e aí eu conto um pouquinho dessa história, por que que... Porque... Meu... E, e vai ser lançado nessa semana de... de vai, de, de, e por coincidência vamos trazer aqui o filho do Genésio, que ele tem hoje um grupo, achamos o filho do Genésio, ele vem nessa semana, ele vai apresentar... E está onde está atuando em São Paulo? É, em São Paulo. E como chama o grupo? A bandinha de genésio, uma coisa assim, assim. cabeça. Eu, eu, eu, pela minha idade, de vez em dá um. Aliás, a idade, uma coisa o senhor falou é. lá fora para mim, 78 você se confundiu, que na verdade é 87. 77. Cara... Eu quis a remoção, mas. E aí o menino vira lá. Dei uma no... de mulher, viu? <risos> e o menino vira e fala, mas o senhor está parecendo um jovem lindo, de, de, de, de 30 é. anos. E também virá também aqui uma, profe... uma pessoa de São Paulo que ela fez uma dissertação de, de mestrado sobre genésio Genésio da Ruda e sua influência no, no, no contexto cultural de São Paulo. Ela fez uma, um mestrado sobre ele, e, só que ela não sabia, ela, não, não, ela diz mesmo textualmente né, que ela não sabia nada do começo da vida do Gerardo, não contou nada, e eu tinha tudo aqui. Então foi a dica para mim escrever o um livro, para fechar essa essa rearticulação no hum. ano passado nessa semana vocês fizeram uma rearticulação inclusive trouxeram muita gente que fez sempre. teatro latais e Do tal sempre. esse pessoal voltou está nativo esses dias mesmo viu pessoal ensaiando tá tão tão tá tudo nativo e o senhor tá atuando ou não tá atuando, tá atuando. Deles, vários deles mas o senhor tá atuando não eu não não tô não tá, tá escrevendo eu Quer só dizer, escrevendo menos no os livros. livros tá mas não está mais dirigindo não dirigindo não, não. Qual que é a sua avaliação, que é uma figura que tem uma pessoa que conhece profundamente o teatro de São Carlos, né? É, mas acredito que acho que mais que todo todo o pessoal que se propõe a falar um pouco do teatro de São Carlos. Como que o senhor avalia hoje o teatro de São Carlos? Como é que, qual que é a tua avaliação? Como que está sentindo isso? Olha, eu acho que ainda não, não, não se pode falar em termos de teatro em São Carlos para mim, né? Eu acho que está começando um movimento, tem uma meninada interessada, querendo fazer, fazendo inclusive alguma coisa, mas ainda está no estágio que eu chamaria um pouco milionário, entendeu? Um pouco perdido, não tem diretores, difícilmente você encontra diretores. O, o, o grande problema é diretor, ator você forma, diretor é difícil, o diretor vem de uma experiência grande, não é? Não é qualquer um que vai dirigir uma peça. Dificuldade. Então, te, nós temos atores, temos teatro, temos espaço, temos coisa... Mas, então, está faltando uh, diretores. O município criar cursos, né, dar incentivo. Epa, está tocando. Deixa eu desligar aqui. Pronto, desculpa, desculpa, desculpa. Vamos desligar. Continua. Trazer a luz. Como nós fizemos. No ano de... 70, o que nós fizemos? Nós fizemos três diretores, já com nível profissional, e montamos uma peça é, é, na USP, né, no teatro da USP, do, lá do centro acadêmico, montamos um grupo de teatro aqui, e, que, dirigido por um diretor lá da Paraíba, e dirigimos, e, e eram três, esse da Fescan, era um.. Dois, um esse grupo aconteceu o seguinte um desses grupos montou uma peça do Suassuna montou uma peça do Suassuna o Suassuna soube, né dessa peça a pena e a lei e houve interesse de levar essa peça para o Recife e nós conseguimos levar daqui para o Recife um grupo de teatro representando a peça do Suassuna para ter uma ideia, eu só assino durante uma semana foi todo dia assistir a peça, elogiou tal e coisa depois de lá eles foram para Paraíba e viajaram de ônibus aqui e lá, 3.500 quilômetros em condições precaríssimas mas se foi divulgar o nosso teatro lá que já tinha fama foi para lá, então isso foi muito importante a época o senhor fala de uma coisa da ausência de diretor para que essas coisas tenham continuidade a oficina cultural chegou em São Carlos em 1991 Né? a oficina que a Marinês dirige inclusive atualmente de 91 até agora são quantos, 10 anos 91, 2001 são 10 10 mais 8, 19 anos de oficina tá? desses 19 anos por ano cerca de três grupos, três cursos de, de teatro, de iniciação ao teatro né, isso vai dar em torno de quase, o que, 50 60 eh, cursos né, formando ator e o senhor tem razão nesse sentido de que cada, vamos, se cada 60 ou 57 grupos cursos desses, né, formou 10 atores, isso são 600 e poucos quer dizer, só nos últimos 19 anos, né e isso não avançou, né É, infelizmente acaba tendo uma certa é, não, com exceção algumas exceções o caso o próprio Getúlio e o Ângelo com o Casavella que continua atuando etc e são, tal. São... exatamente os grupos não não não acabam não se consolidando ainda há essa coisa que eu esqueci agora o termo que você usou mas essa rixa ou essa coisa entre os grupos ah, não existe que rixa não o que é que você falou que existe que, que, Por que, que não existe porque hoje isso não é só não é só no teatro não caso de vocês, caso da, da da USP de vocês em relação à universidade e tal, alguns caras da universidade, universidade, cada um na verdade está querendo fazer o seu inferninho é. sem saber o que o vizinho faz. Não há possibilidade de fazer sozinho. Você tem que unificar isso, conhecer o que está se fazendo, unir forças, entendeu? Na hora que você consegue esse entrosamento, você a coisa cresce. Eu não sei, eu nem sabia que vocês existiam. Na rádio não, não... Não sabia, porque não passa, entendeu? Sei. Porque cada um faz, entendeu? Até, talvez seja falha minha, eu não escuto muito nada. Ou seja, então, nas palavras de Neve o Dias, façamos <risos> o nosso inferno <risos> junto, é, né? Aí diz assim, tem 15 grupos de teatro em São Paulo. Você conhece? Não. Você conhece? Então, possivelmente existe. Na época, eu dirigi... Seis, sete grupos. Eu sozinho dirigi cinco, seis, sete grupos, que não tinha diretor, eu me metia a dirigir. Então é possível fazer. Eu não acredito muito nessa história de oficina, não sei o quê. É ótimo, é válido. Nossa, dá um. Mas se você não pega, você faz oficina e depois? Tá. E depois, José? Não, não existe uma formação permanente, né? Não, não. É tá. pegar esse elemento fazendo fazer lá, botar na mão de um diretor, tá. um grupo dois, fazer peças montar peças e divulgar e fazer isso crescer um bolo se você não tem volume você não tem se você não tiver quantidade também não tem qualidade não tem qualidade e não tem o produto não é você não tem então eu acho que hoje o problema é por aí entendeu? Legal. Bom, eu já quero aproveitar então, que eu, hoje eu até cominei quando o senhor falou de chamar o Ângelo, mas ele está ensaiando e de aproveitar no ar, convidar o Ângelo e o Getúlio, que é da Casa Exatamente. Velha, para poder vir aqui contar um pouco do Aliás, o dele. Ângelo é um fenômeno, porque o Ângelo tem 57, 60 anos de teatro amador. É o mais, é o decano hoje. É a segunda vez que eu tento trazer ele, nas duas vezes, graças a Deus, ele está ensaiando. Eu espero que logo, logo eu consiga trazer tanto ele quanto o Getúlio para contar um pouco do aliás, trabalho. O anjo, se eu não me engano, se ele escutar, vai brigar comigo. Ele veio com o Pedro Alves Cabral por aí. <risos> Dizem que ele foi amigo de infância do, do grande Otelo. <risos> <Grande> <risos> Bom, querido, com 90 e. 90 não, eu não. Com 87, 87 anos, né? Quais são os grandes projetos que ainda. Não, eu vou terminar esse livro sobre o genésio Eu tenho escrito muito artigo, muita coisa não Sei lá, o que, que eu vou fazer depois, ainda não sei ainda. Ir para o palco nem pensar Não, não, ir o palco, pro palco, não, não. não. E vou incentivo, estou estimulando vários a, a jovens a fazer então, Criamos algum, alguns grupos, participei de algumas coisas Estou meio envolvido aí com a história de cinema, também com o Marcos Bala Né, com outro pessoal aí pensando em fazer um documentário ainda, algumas coisas. Estou ensaiando. Agora virei bisavô, então agora tenho que pensar um pouco da bisneta, né? Preparar, Não, tem, despreparar tem... minha bisneta para atriz, né? Mas tem algumas décadas ainda de atuação que o senhor vai ter que, vai ter que caminhar, Não sei, né? Estou fazendo hora esta. Nesse período da su, do sua atuação no teatro, qual foi o grande momento? Qual que o senhor avalia assim, na tua história teatral, né? Qual foi o grande momento assim que. Valeu a pena fazer teatro? É, foi essa fase aí, né? 60, 65 a 70, para mim, né? Foi a fase e aula em que a gente estava entrosado. Não no, no, no havia. Era, era uma dor mesmo, né? É, como a gente diz, amor ao teatro. Né? Quando você tem amor, você se dedica, né? Você, houve uma frase de uma cronista em São Carlos que ela diz assim o seguinte. Quem se vai se dedicar à cultura não pode pensar em olerite. Dá para entender? Sim. Se você vai cuidar de cultura pensando só sinto no emprego... Isso, sinto isso na pele. Na <risos> pele, entendeu? Na pele. É difícil, entendeu? Então você, se você for pensar só no olerite, você não faz nada. Você tem que pensar, olha, é sobrevivência, mas tem que ter esse apego ao teatro. Ao teatro. Não é só teatro, aí está faltando música, dança, folclore. Nós tínhamos tudo aqui um. Eu fiz um projeto de chamar Mutirão. O que era mutirão? Mutirão, nós reunimos todas as atividades, era bumba Meu Boi, Cantoria, Dança, Teatro, música, tinha tudo. Em cima de um caminhão nós saímos aí pela cidade, né? a prefeitura se deu um caminhão. E nós íamos nos bairros, apresentávamos, e, e nessa apresentação juntavam-se o grupo. Ah, eu toco viola, eu toco violão, eu toco não sei o quê, eu faço isso, eu danço, eu canto. Encontrimos, encontrimos, encontramos até uh, atividades que não mais se faziam, né? Que não mais se faziam. E isso foi, durou vários anos, um sucesso. Querido, é o seguinte, é, uma das, o programa nosso todo já vai fazer um ano e meio e tal, e a gente o ano passado fez o primeiro, uma espécie de primeiro ciclo de debates e de conversa, Sim. tudo, né? E fizemos em parceria, inclusive, com a Marinês lá no, no, na Oficina Cultural. O primeiro encontro, o primeiro ciclo para a Catujú, a gente destinou a conversar um pouco sobre a região, Sim. sobre as relações da arte com o jornal, a arte com a rádio, a arte, enfim, um pouco tudo. Esse ano. A gente decidiu que vai fazer um ciclo só para discutir Plínio Marcos. Né? O pensamento e a dramaturgia do Plínio Marcos. Tá? Chamar algumas pessoas, fazer, trazer algum espetáculo, enfim, fazer algumas coisas juntos aí, né? Aliás, até, de repente, a gente pode fazer isso junto com o Ica né? Vamos ver se a gente aproxima isso e faz isso acontecer, porque a ideia é fazer no primeiro semestre várias coisas, os, os filmes voltados Aliás, ao Plínio. O, o presidente do ICASEP, que é o Carlos que é o secretário de Cultura. Que é da mesma terra e é parceiro do Plínio, parceiro, né? Ele, ele Exatamente. É. Talvez até seja um bom momento para a gente conversar para trazer. O senhor, a, a referência que o senhor teve, trouxe o Plínio para cá em 65, acho que era. 66. Né? 66, é. né? E aí, qual foi a impressão? Quem era o Plínio Marcos? Eu estava aparecendo, não era. Ele estourou, apareceu o Plínio Marcos. São Paulo, o décimo da Praia do. Ah, um novo, da dramaturgo, rompeu todos os canões daquela época. O prênio rompeu, né? Rompeu com aquela peça dele, re -re revolucionou. E, e aí o prênio está começando. Então estourou. E era um teatro, o teatro dele era um teatro diferenciado também, né? E para nós, na época, né? Nossa, aquilo era o Prínio, acabou virando. Eram um feitos de uma cabeça extraordinária, de um, de um valor, de um temperamento briguento, né? Vivia na cadeia, <risos> vivia, vivia mais na cadeia, perseguido né? Na, na época da Revolução. E o não foi um revolucionário mesmo na época. A dramaturgia é nossa, a dramaturgia é a hora meu cumprindo, mudou, mudou. Fala-se tanto em Nelson Rodrigues, que é importante, que é fundamental, tem exatamente, que Você pode fazer Nelson Nelson e Nelson e Plínio. E até a ideia do programa, eu até combinei, conversei isso com o Marco Antônio. Não, tem o Guarneire, né? Sim, tem mas Guarneiro. a ideia de fazer essa, essa, essa trazida, né? trazer um pouco essa construção, o que o Plínio fez, é porque, como o senhor falou, a moçada hoje da... da Da, da universidade O pessoal que está chegando Essas novas gerações Não tem muito esse conhecimento do Plínio não, não Então a ideia do, de fazer esse ciclo Voltado para o pensamento tal, Para a, a dramaturgia do Plínio É exatamente isso Sem dizer que o Plínio se meteu a também, fazer a banda redonda fez, né? Que, na, que abriu o carnaval é, de São Paulo Que talvez o Carlão A gente consiga trazer é. o Carlão E faça aqui o um carnaval com a banda redonda Exatamente enfim. Então, a gente está articulando isso e vamos contar muito com a tua participação, querer muito a tua participação, também. né, que tem esse... O eu tenho certeza que se engaja. E vamos falar com o Carlos, com certeza, vamos falar com o Carlos sobre isso. Aliás, eu já, eu já avisei o Carlos que vocês estavam interessados tá, nisso. Tá, ótimo. Ótimo, até... ótimo. E aí, quem sabe, a gente, no dia que a gente conseguir trazer o, o Getúlio e o, e o Ângelo aqui no programa, a gente coloca o Carlos pelo telefone também para falar mais Aliás, do Cacéspio. Aliás, nessa semana de, de arte cênica agora, Em março, em março, vai ter o, o lançamento do livro do Plínio aqui em São Paulo. Aqui? Qual livro? qual livro? Qual livro? Não, não lembro. Não vai, vai ser no São Carlos Clube, lá na, ah, no centro. Aqui, ó, aqui, inclusive, tem uma foto dele passando ali em frente do São Carlos Clube, né? Hã? Esse é o Plínio. <risos> tem uma foto dele aqui. Não. Bom, como é que nós estamos de tempo? A gente vai sabendo uma coisa, Sou Neve, que é o seguinte. Existe um encontro São, em São Paulo, de jovens, essas pessoas, essa molecada que curte demais, molecada não, porque tem uns velhos também, que curtem muito essa história de computador, e eles se reúnem todos lá em São Paulo, né hum. pra fazer, nesse encontro, trocar ideias e, e nós estamos lá com, com vai entrar no ar aí agora O senhor viu que o programa é bastante cheio de coisas, é, né? Tá certo, assim e entrar, Exatamente, e vai entrar o D2 aí na linha para contar um pouco o que está que acontecendo, o que, que é esse parque... Como que chama isso, Fabi? Campos Parque. Como? Campus Parque. Nós vamos entender um pouco o que que Porque ele se comprava e fala que eu, não, que, eu, que, eu não, que eu não entendo muito hum. dessa área, mas aí nós vamos entender um pouquinho o que, que significa isso. Já está na linha, não? Está chamando. Bom, mas enfim, então... Já vão preparando, os ouvintes vai preparando aí para dia 23 de março. E começa a semana de artes cênicas. De artes cênicas do SESC junto com o pessoal da ICASESP. Isso, tá? É uma promoção e... do SESC e ICASESP. Tá, e vai durar e a vai semana inteira. Vai ter interna. apoio é, de vários possivelmente de, de, de, de, de, de, de pessoal de de, de cinema aqui do federal, que tô entrando em contato com eles, para os filmes do do Genésio Ah, que ótimo. Então a figura do Genésio, como que é Genésio? Genésio Arruda. Arruda. Então vai conhecer um pouco da história. Quem sabe então juntar essa coisa de conhecer mais sobre a obra do Plínio Marcos e também do Genésio Arruda. Como é que está? Estão trancados lá. Então desencana. Então vamos desencanar deles. Vamos saber mais dessas histórias, né? Ou tá, não está. Então eles não estão chegando, eles são tão articulados com essa coisa da internet que desencana de tudo. Mas enfim. Falando em internet, né, que a gente fala em... Conseguiu? Não conseguiu, deixa quieto. Falando em internet... Falando em internet, eu vou contar uma curiosidade, né, que hoje essa dificuldade que o jovem encontra, Ele tem muito instrumento, tem muito... Esse livro aqui tem 1% da internet, o resto não tem nada. Eu nunca usei a internet que escrevi isso aqui. Escreveu como? Não, não. não, não, não. Pesquisa. Ah, tá, tá. O senhor não usou internet, não, não. não usou o Google para fazer essas coisas. Se eu usei, foi uma, su... uma referência de um Tom Mico. Da Mas época. o senhor deve ter uma, uma biblioteca pessoal muito boa também, não? Eu precisei ler 60 livros, né? Tá. Então teve que montar um, uma coisa... <risos> é, tá no ar? É isso? Não tá. Então não vamos esquecer, porque tá chovendo em São Paulo. Aliás, estou pegando estrada para lá. Nesse lá momento, no... só eu também, para fazer essas loucuras. né? Já botei Cê a rotina. Tem que ir. Tem que trabalhar, né, trabalhar com teatro lá, Hã? Mas, trabalhar com teatro, ah, é teatro é, né? exatamente. E tem que fazer essa história de correr toda toda semana. Bom, Neve Dias teve no nosso programa. Como é que a gente está de tempo? Ainda tem mais tempo? Quero agradecer profundamente a sua participação, que para mim é uma quando o Marcos, inclusive, sugeriu primeira vez Marco Bala, a gente conversou, vamos trazer. Queria ter trazido, inclusive, o lançamento do, do seu livro, né? Certo. Mas como estava muito cogitado, tal, tinha muita coisa acontecendo, foi vamos deixar para uma data específica, né? Certo. Um canto para poder fazer um programa inteiro com ele, que eu queria muito conhecê-lo pessoalmente, né? Obrigado. Pela sua história, enfim, pelo seu trabalho que é maravilhoso. É, eu fico também tá? grato a vocês né, de que para mim eternidade. é um orgulho muito grande, inclusive está entrevistando é. o senhor que sempre ouvi muito falar, enfim tem uma história, e agora vejo pelo livro agora a gente precisa conseguir esses livros que acabaram todos parece, né? Eu não sei se em Santo Carlos Pinto tem, se tiver eu vou tem uma aqui na biblioteca, tem a biblioteca aqui da tem. universidade, é. tá muito bonito o livro, Sim. mas e quem quiser ver o livro então tem que caçar-se na biblioteca, então. não tem para vender, todas nada... as bibliotecas de São Carlos tem, tá. Então... aliás esse livro esse livro aí está em todos os centros culturais do Brasil Inclusive na biblioteca do Senado americano Que legal E quem quiser conhecer um pouco, profundamente a história de São Carlos né, Tem que ter esse livro, tem que passar por esse livro Porque não só é, Eu não li ainda, mas quero ler com, com calma Pelo, pelo, pela apresentação aqui do, do programa deu para perceber a consistência né, do que está escrito, agora o que é muito interessante, tem umas imagens muito interessantes aqui, né conhecer uma São Carlos que é tem muita gente achando que está afundando São... ah, reafund... Re, reafundando <risos> São Carlos, mas São Carlos já existia com uma história muito bonita e parabéns pelo trabalho é, que vocês é. fizeram no teatro né? ouço em todo canto que a gente vai falar de teatro a gente ouve desse, de fato esse período que vocês otoraram Né? Eu, e acredita na possibilidade dessa retomada da de, retomada disso não? Não sei, porque é difícil saber. Eu, eu não sou soldozeiro nesse sentido. Eu escrevi Sim. esse livro com uma intenção única, como eu comecei o um movimento nessa época e eu conhecia a história. Eu só eu conhecia como começou uma parte dessa história. Conhecia, eu fiquei pensando o seguinte: se eu morrer amanhã Esse pedaço da história fica perdido. Quem for pesquisar no futuro essa história que está relacionada com o teatro Amador no estado de São Paulo e talvez no Brasil, né? Isso. Vai, vai faltar um... como eu encontrei muita dificuldade, vai faltar alguma coisa. Certo? Então era importante o, a, o, o meu testemunho que eu deixei no livro para quem for pesquisar de futuro ter uma referência como é que a coisa começou. Entendeu? Foi a a intenção maior foi essa muito bem é, estamos chegando nos instantes finais do programa, semana que vem a gente retoma a história de São Carlos através do rádio nós vamos receber um monte de jornalista aqui, né? já fizemos o primeiro programa com o Rui Cereda, com o Cirilo com um monte de gente, e a semana que vem a gente vai estar recebendo mais um grupo de ex-jornal ex, não jornalistas né de outras épocas aqui de São Carlos de outro período contando um pouco da história do jornal e da rádio de São Carlos é, o jornal é o riquíssimo de exatamente São e até tem aqui no seu livro muita coisa inclusive do de jornal né Entendi. então a gente vai estar o no programa semana que vem retomando esse debate todo o primeiro programa de cada mês a gente vai estar contando um pouco da história da empresa enfim quer fazer uma última fala já não, estamos... eu... uma última fala não uma, uma exposição do que nós estamos é, encerrando eu, eu agradeço essa oportunidade que vocês deram para divulgar um pouco pelo menos o e, Cacesp e, e, e lidar um pouco com o estado do teatro que eu acho que deve Uh, ser retomado esse movimento articular retomado eu não sei naquela circunstância talvez seja difícil, mas em outro, o, o, outro moldes, né, talvez mais atuais, né, diferenciais então eu acho que foi, agradeço muito e fico muito contente que vocês estão interessados em trabalhar essa entrevista. Precisa, é... não é? Precisa, precisa. precisa. Vocês são, então, eu acho um, um instrumento contundente. Já fica o convite aqui, que assim que ficar pronto o segundo, o outro livro, por favor, já está convidado para a gente vir okay. falar do outro livro, tá Obrigado. bom? Obrigado. para catuzum volta semana que vem, quarta-feira das 18 às 19h. A gente começa com Bom Dia, termina com Boa Noite, Boa, boa Tarde, termina com Boa Noite, né? E, e a semana que vem então a gente conta um pouco mais a história do, do jornal, do jornalismo, Né? em São Carlos, e depois, em sequência, tem falar sobre cabelo, o tema é cabelo. Um grande abraço, até quarta-feira, tchau!